«Нащо ти одягнув білі штани? Тобі вони не пасують!» Я мовчав. Напевно, виглядав ідіотом. І всміхався, як ідіот. Та ідіотська усмішка проросла до мого лиця за час, коли її не було. Така дуже ідіотська усмішка самотньої людини. Несчасної самотньої людини, яка тільки те й робить, що чекає. Потім вона сказала, «Нащо ти так по-дурному усміхаєшся?» Я сказав, не знаю, що тепер робити. Ця усмішка приросла до мого лиця, поки тебе не було. Я виглядав її запобігливим слугою. Привіз додому, нагодував, помив, уклав до ліжка, гладив, цілував її, якусь найпрекраснішу у світі ляльку. Вона обіймала мене, але якось не так, як завжди, сказала, що трохи відвикла і що це нормально. За один день усе знову буде, як завжди. Через тиждень вона зізналась мені, що закохалась в іншого чоловіка. Так спокійно зізналась, шорстоко. Так, ніби кинула мені під ноги з дохлого щорай, сказала, роби тепер з ним, що хочеш. Я навіть не зрозумів, що вона має на увазі. Про що вона говорить? Який інший чоловік? Як це закохалась в іншого чоловіка? Як таке може бути? Що значить закохалася? Переспала з ним чи просто закохалася? Вона сказала, просто закохалася. Що це значить? Не знаю. Ну, і трусило, коли його бачила, хотіла бути з ним. Мені подобалось його лице, постійно про нього думала. А про мене? Про мене ти не думала? Думала, але думала просто. Здалося, що я якось дуже раптово помер і потрапив до пекла. Бо те, що вона говорила і як говорила, виглядало на найбільшу і найстрашнішу тортури. Якщо я коли-небудь попаду до пекла... То чорти будуть мочити мене саме у такий спосіб. Нащо ти мені це говориш? Курва, нащо? Ні, я не називав її курвою. Це був просто такий вигук, щоб полегшило, щоб вихаркнути те пекло, яке раптом виросле в моєму горлі. Нащо ти мені це говориш? повторював я, щоб ти знав правду. Ми обіцяли одне одному завжди говорити правду. Але це неправда. Правда, правда це щось таке, що може бути. А того, що ти говориш, бути не може. Як ти могла закохатись в іншого чоловіка, якщо любиш мене? Чи не любиш мене? Люблю тебе. То що це тоді? Не знаю. Я не хотів її вбити, мені було боляче. Хоча боляче якесь не підходяще слово, боляче це коли щось болить. А мені нічого не боліло. Я просто хотів когось убити, когось іншого, чужого, того, хто раптом з'явився, мені сказав: "Який ти дурний, справді дурний". Думаю, що на цьому світі існує щось вічне. Ми залишились разом. Через тиждень вона сказала, що ці почуття зникли, і тепер вона любить мене, як завжди до того. Що це значить, як завжди до того? Запитав я. Не можна такого бути. Не може вже бути, як завжди до того, бо в мені народився чужий. Підозріливий і цинічний чужий, який сниться мені тільки для того, щоб переготати з мене. Показати, як ти торкаєшся до іншого чоловіка, як ти хочеш, щоб він до тебе торкнувся. Як було до того, вже ніколи не буде. Ніколи, розумієш? Якщо ти не можеш мені вибачити, то лиши мене, сказала вона. Але я ні в чому не винна, бо таке з людьми трапляється. Інколи люди закохуються в когось мимохідь, не бажаючи того. Люди не можуть керувати своїми почуттями, бо це не мозок. Це щось інше, некероване і неконтрольоване. «Ні», – сказав я, – «я не хочу тебе лишати. Я буду мучитися з тобою і з чужим до кінця життя, але не лишу тебе. Мені буде снитися, як ти кохаєшся з іншим чоловіком і з багатьма чоловіками підряд, як стогнеш, як кричеш від задоволення». «А я все бачу і терплю. Нічого не промовляю, не плачу, а тільки дивлюся, стіпивши зуби. Ти мене розумієш? Хто-небудь розуміє мене? Якщо не хочеш мене лишити, то не нагадуй мені більш про це. І нічого більше не питай. Добре, кажу я, більше не буду. Тільки дай відповідь на одне єдине питання. Якщо ти мене любила, то як могла закохатись іншого?» «Тільки це одне питання, і все. Як могла?» «Не знаю. А я знаю, бо ти мене не любила, або перестала любити».